Минув місяць. Початок осені засвідчував запах сирої землі, що плив над темно-оксамитовими торф'янниками. Розмитим зіркам в небесах із землі підморгував вогник багаття. Моноліт стояв на своєму місці, готовий, однак, дати драла у випадку появи ревізорів. Відьми сиділи навколо багаття у сторожкому мовчанні, цей шабаш однозначно не війшов би до списку ста найвеселіших шабашів усіх часів та народів. Якби їх побачив Мусоргський, ніч на Лисій горі скінчилася б хіба що під вечірні чаювання. Нарешті бабуня дощеліск сказала «Непоганий банкет вийшов, по-моєму». «Мені ледь погано не стало від переїдання». Гордо сповістила тітуня ок. А моя Ширл допомагала на кухні, то ще принесла додому трохи недоїдків. Та я чула, холодно сказала бабуня. Подейкують, не дорахувалися півтуші свині та трьох пляшок із кристого. Як добре, що хтось усе ще дбає про старших сказала тітуня ок без жодного натяку на збентеження. Я ще й церемоніального кухля прихопила. Вона продемонструвала здобич приятелькам. Тут написано Віва Веренс, другий Рекс, продовжила вона. Куметно буде звати його Рексом. А от портрет не дуже схожий, щось не пригадує, щоб у нього з вуха стирчало вушко. Запала ще одна до моторошного вічлива пауза. По тому бабуня сказала, ми дещо здивувалися, маград, що ти не прийшла. Ми думали, що ти сидітимеш на почесному місці, чи щось таке, додала тітуня. Не сумнівалися, що ти вже переїхала до замку. Маград не відривала очей від землі під ногами. Мене не запросили. Пробилькотіла нарешті вона. «А що значить не запросили?» – сказала бабуня. «Нас теж не запросили. Відьом не треба запрошувати. Ми самі з'являємось там, де хочемо. І для нас завжди швидко знаходиться місце!» З деяким задоволенням додала вона. «Бачте, він зараз дуже зайнятий!» – сказала маград, не підводячи погляду. Треба ж розумієте узгодити силу вселенну питань. Він же насправді дуже розумний, хоча це видно не одразу. Дуже тверезо мислячий хлопець, докинула тітуня. Сьогодні ж повня, швидко сказала Маград. Я маю на увазі, що відьми повинні збиратися на шабаж незалежно від будь-яких інших справ, навіть термінових. Тобто ти? Почала тітуня ок, але бабуня боляче штрикнула її ліктем. Добре, що він стільки уваги приділяє приведенню королівства до ладу. Заспокійливо сказала бабуня. Це значить, що він вдумливо підходить до справ. Тож не сумніваюся, що у свій час у нього дійдуть руки і до всього іншого. Бути королем – це все-таки неабиякий клопіт. Так. Ледь чутно вимовила Маград. Тишу, яка запала після цього, можна було краяти ножем. Першою заговорила тітуня ок, і голос її був одночасно ламкий і гладенький, мов крига. «У мене тут є пляшечка того і скристого, на випадок, якщо він... якщо... якщо ми захочемо випити». Викрутилася вона, демонструючи пляшку. Не хочеться, похмуро відказала Маград. Ти все-таки випий, сказала бабуня дощевіск, щоб у грудях не заболіло. Ніч видалася холодна. Місяць виплив з за Хмари стара відьма окинула юну швидким поглядом. Слухай, сказала вона. Щось у тебе з волоссям трохи не гаразд. Таке враження, що ти місяць голову не мила. Маград розридалася. Приблизно за дев'ять десятків миль від Ланкру той самий місяць заливав світлом неприкметне містечко Рамніц. Остання дія троля Занку добігла кінця, і Том-Джон сходив зі сцени під грім аплодисментів. Тепер кілька сот людей рушать додому в роздумах. Чи тролі і справді такі погані, якими їх завжди вважали? Хоча, звичайно, це жодним чином не змусить їх почати ставитися до тролів добре. Коли Том-Джон упав у крісло за гримувальним столиком, Гюл ляснув його по спині і взявся чищати з його обличчя Товстий шар сірої грязюки, покликаний надати акторові подоби живої скелі. «Добра робота», – сказав він, – «любовна сцена просто ідеальна. А коли ти обернувся і нагримав на чаклуна, в залі, мабуть, жодного сухого стільця не лишилося». «Знаю», – г'юл потер долоні. «Сьогодні можемо дозволити собі нормальний відпочинок у трактирі». Сказав він Тож давай Ми переночуємо в халабудах Твердо сказав Томджон Не відриваючись від свого відображення В уламку дзеркала Але ж ти добре знаєш Скільки ми отримали від Блаз Від короля Ми всю дорогу могли б на перинах ночувати Але ми спатимемо На солом'яниках І тому привеземо більше грошей Сказав Томджон а за ці гроші ти зможеш купити богів з небес і демонів з пекла, і вітер, і хвилі, і стільки ляду під лозі, що й не полічиш, мій любий садовий пеньочку. Трохи помовчавши, Гюль забрав руку з том Джонового плеча. Твоя правда, шефе? Само собою. Як справи з п'єсою? е, З якою п'єсою? Безневинно спитав гном. Томджон акуратно зняв гіпсові брови. «Сам знаєш», – сказав він, – «з тією самою, король Лангрський. «А, рухається помалу. Найближчими днями завершу». Гюл різко змінив тему. «Слухай, а ми ж могли б дістатися ріки і сісти на який-небудь корабель, що довіз би нас просто додому». «Непогано було б, чи не так?» «Але якщо ми рушимо додому суходолом, то дорогою зможемо підзаробити ще. Це було б ще краще, чи не так?» – усміхнувся Том Джон. «Сьогодні ми заробили 103 пенси. Я полічив глядачів, поки читав монолог на суді. З вирахуванням витрат це майже цілий срібний долар». «Ти таки справжній син свого батька», – сказав Гюл. Том-Джон відкинувся на спинку крісла і пильно придивився до свого відображення в дзеркалі. «Знаєш», – сказав він, – «хотів би я, щоб це виявилося правдою». Хотів маград не любила, а концепцію мишоловок просто таки не сприймала всіма фібрами душі. З її точки зору, між людиною та мишами завжди можна було досягти певної згоди щодо питання розподілу харчових запасів з урахуванням інтересів обох сторін. Це була дуже людяна точка зору, особливо в тому розумінні, що слово «людяність» означає щось притаманне людям, але аж ніяк не мишам. Наразі залиту місячним світлом підлогу кухні в будиночку Маград вкривав справжній живий килим. Коли в двері постукали, килим поліз на стіни. По кількох секундах тиші стукіт повторився. Знову запала тиша. Потім у двері ледь не злетіли з петель від ударів. З надвору почулося «Відчиняйте іменем короля!» Тут таки інший голос роздратовано за шепотів. «Чого ти так репетуєш? Нема чого так репетувати? Я не наказував так репетувати. Якщо ти будеш так репетувати, то всю округу розлякаєш». «Винуватий сір. Професійна звичка, сір». «Постукай ще раз, але просто постукай. І не так сильно, будь ласка». Не такий сильний стукіт міг би лунати і слабше. Фартух Маград, що висів на вішалці з внутрішнього боку дверей, упав на підлогу. «Може, я краще сам?» «Це не за правилами, сір, щоб королі стукали в двері звичайних будиночків. Покладіться на мене! Відчиняйте іменем сержанте!» «Винуватий сір! – Задумався. – Спробуй підняти клямку. Почувся звук з розряду тих, що їх видають дуже розгублені люди. – Сір, це може бути не найкращою ідеєю, – сказав невидимий сержант. – Це може бути небезпечно. Якщо дозволите, сір, я порадив би запалити стріху. – Запалити? – До стоту так. Коли не відчиняють, ми завжди так робимо. Викурюємо господарів. Боюся, це неприпустимо, сержанте. Якщо ти не проти, я все-таки спробую варіанти із клямкою. Від самої думки про це просто серце країться, сір. Ну, вибач. Дозвольте я хоча б її протру. Не треба. «А може мені підпалити вбиральню?» «В жодному разі!» «Або погляньте на отой курник!» «Сержанте!» «Сір!» «Повертайся до замку!» «Як, сір, і залишити вас тут самого?» «Сержанте, йдеться про делікатну справу!» «Не сумнівайся, що ти золота людина!» Але трапляється, що навіть король має побути сам. До цього, бач, причетна одна юна леді. «А, натяк зрозумів!» «Дякую! Будь ласка, допоможи на мені злізти з цього коня!» «Пробачте за попереднє, сір! Я повівся не так «Нічого!» Якщо вам потрібна буде допомога, щоб з'ясувати з нею все як слід, будь ласка, повертайся до замку, сержанте. До стоту так, сір, якщо ви наполягаєте, сір. Дякую, сір. До речі, сержанте. Так, сір. Мені треба, щоб хто-небудь відвіз мій ковпак та дзвіночки до гільдії блазнів в Ванкморпорку. Я ж переходжу на іншу роботу, і мені здається, що ти – ідеальна кандидатура для цієї місії. Дякую за довіру, сір. Я ж бачу, на службі ти – не людина, а просто вогонь. Даруйте, сір. На місці скажеш, щоб тебе поселили в апартаментах для гостей. До стоту так, сір. Дякую, сір. Почувся віддаляючий стукіт копит. Ще за кілька секунд клямка брязнула і блазень проник у будиночок. Щоб залізти до кухні відьми в темну пору доби, потрібна певна мужність. Хоча, мабуть, не більша, ніж для того, щоб носити пурпурову блузу з оксамитовими рукавами і фестонами на манжетах. Втім, подумав блазень, цей одяг мав і переваги. На ньому не було дзвіночків. При собі Блазень мав пляшку із кристо і букет квітів. Щоправда, в першому дорогою відчутно поменшало газу, а в другому – пелюсток. Він поклав обидва предмети на стіл і присів біля каміна, де дотлівав жар. Блазень потер очі. День був насиченим. Він відчував, що в ролі короля має не найкращий вигляд, але ж він усе життя з останніх сил грав не свою роль, тож не здавався й тепер. Тим паче, наскільки можна було зрозуміти, його попередники взагалі не завдавали собі щодо цього клопоту. І от йому належить стільки всього зробити, стільки всього виправити, стільки всього владнати. Найбільшою проблемою була герцогиня не зрозуміла йому е, самому сентиментальність, змусила блазня віддати наказ про переведення герцогині до найкомфортабельнішої камери у вежі з найчастішим повітрям. Все-таки вона була вдовою, а він відчував необхідність бути добрим вдів. Проте доброта на герцогиню не діяла. Вона просто не розуміла доброго ставлення, сприймаючи його як слабкість. Часом блазня навідувала жахлива думка, що рано чи пізно він буде змушений відправити її на страту. Так, робота короля, це вам не жарти. Блазень усміхнувся, дотеп вийшов непоганим. Незабаром його зморив сон. Герцогині ж не спалося. Власне, на цей час вона вже спустилася по зв'язаних між собою простирадлах до половини замкової стіни. Попередній день герцогиня витратила на поступове розхитування вмурованих у стіну її камери град, хоча, по правді кажучи, будь-яку стіну Ланкрського замку можна було б в більшості місць проламати шматком сиру. Блазень є блазень! Він сам розпорядився видати їй і столовий ніж, та виделку, і цілком достатньо постільної білизни. Що взяти з таких людців? За них завжди думає їхній страх. Вони боялися її навіть тоді, коли вважали, що вона перебуває у їхній владі. І правильно, бо насправді сильні ніколи не перебувають у владі слабких. Якби, скажімо, вона схотіла кинути заграти саму себе, то зробила б усе, аби змусити себе пошкодувати, що народилася на світ. А ці, ці надавали їй прости раду і піклувалися про неї. Добре, добре, вона ще повернеться. За межами королівства лежав цілий світ. А вона вміла натискати на важелі, здатні змусити мешканців цього світу виконувати її волю І цього разу вона не обтяжуватиме себе всілякими там супутниками життя Слабаки А нинішній виявився найгіршим, бо не мав хоробрості навіть на те, аби чинити стільки зла, скільки насправді міг би Герцогиня важко гепнулася на вкритий мохом ґрунт, віддихалася і з кинжалом у руці напоготові ковзнула вздовж замкового муру в напрямку лісу. Вона дістанеться найдальшого кордону і перепливе там річку, а може навіть збудує собі плід. Вранці вона буде надто далеко, щоб її могли знайти. Тим паче, як майже не сумнівалася герцогиня, ніхто нікого й не шукатиме. Слабаки! Швидкості, з якою вона пересувалася лісом, можна було лише здивуватися. Втім, там були стежини, якими можна було проїхати й возом, плюс вона мала прекрасне відчуття напрямку. До того ж її шлях лежав під гору – а якби вона вийшла до провалля, в якому вирувала річка Ланкр, досить було просто йти за течією. Раптом герцогиня зауважила, що ліс помітно погустішав. Вона усе ще йшла стежкою, яка вела у більш-менш потрібному напрямку, але дерева обабіч росли значно щільніше, ніж можна було очікувати. А коли вона спробувала рушити назад – Виявилося, що стежка за її спиною кудись поділася. Вона кілька разів крутнулася на місці, майже чекаючи, що помітить, як дерева перестрибують з місця на місце, але вони щоразу виявлялися незворушно зануреними корінням у мох. Повітря було нерухомим, але в кронах дерев не припиняло шурхотіти листя. «Ну-ну!» – процідила герцогиня. Ну, – Ну-ну, я все одно пройду. Я так хочу. Але пізніше я повернуся. Саме цієї миті стежка вивела її на галявину. Галявину, якої не було тут днем раніше і сліду якої не лишилося наступного дня. Світло місяця поблискувало на мішанині рогів, ікол та очей, які заповнювали цю галявину повністю. Армію слабаків ще можна було б зневажати, але герцогиня зрозуміла, що наразі має справу з армією сильних. Кілька секунд панувала тиша, порушувана лише тихим сопінням десятків істот. А потім герцогиня криво всміхнулася, здійняла кинджали, і кинулася на них усіх одразу. Перші лави армії тварин розступилися, пропускаючи її, і зімкнулися за її спиною. Всі, включно з зайцями. Край глибоко зітхнув. На торф'янниках, затінених від місяця вершинами вівцескель, раптом затих нічний оркестр природи. Припинили свої рулади цвіркуни, дружно замовкли сови, вовки позникали в раптових невідкладних справах. Тривала тільки пісня, яка відбивалася від Бескиду до Бескиду і підсилювалася в рупорах безлюдних долин, спричиняючи невеличкі лавини. Вони вливалися в потаємні щілини льодовиків і навіть, стаючи абсолютно нерозбірливою, продовжувала мандрувати між крижаних стін. Щоб усе ж таки розібрати слова, довелося повернутися до підніжжя вівцискель, де поблизу самотнього моноліту Тліли рештки багаття. Саме там, прилітаючи з усіх напрямків, зустрічалися звукові хвилі відлуння, і саме там, розмахуючи порожньою пляшкою, сиділа невисока літня жінка. І равлика, якщо нас доженеш, не намахаєш тільки їжачка. Кажуть, на дні залишати не можна. «Бо доведеться плакати!» – спитала Маграт, намагаючись перекричати спів. «Є таке!» – погодилася бабуня і осушила свій кухоль. «А на дні ще щось є?» Судячи з усього, Гіта допила все до краплі. Вони сиділи серед пахучого вересу і споглядали місяць. Ось ми й маємо короля, сказала бабуня. Добре все, що добре закінчується. Це ваша з заслуга, сказала Маград, підкріпивши свої слова гиканням. Чого це? Якби ви не вступилися, мене ніхто і слухати не став би. Просто нас попросили висловитися. «Так, але ж усі знають, що відьми не брешуть. Ось що важливо. Я маю на увазі, що всі й самі бачили, які вони схожі, але це міг бути просто збіг». «До речі», – маград спалахнула. І «Я пошукала в словнику, що таке «Друа сеньор». У тітоньки Вемпер були словники». Тітоня ок різко замовкла. Гм, вимовила бабуня дощовіск. «Єй таке, геш!» Маграт відчула, що розмова якось не клеїться. «Ви ж правду казали, вони дійсно, брати?» – спитала вона. «А як же?» – відповіла тітуня Ок. «Однозначно! Я ж сама приймала пологи, коли народився цей твій... Тобто наш новий король. Як і пологи королеви, коли народився юний Томджун. І вона розповіла мені, що його батько... Гіто? Вибач. Винні випари вже заповнили голову Маград. Але коліщатка її свідомості усе ще примудрялися крутитися. «Одну хвилинку!» Почала вона. «Я добре пам'ятаю блазневого батька», – повільно й чітко промовила тітуня. «Вже з молоду справляв враження. Побив, щоправда, глечики зі своїм батьком, але час від часу його навідував, щоб зустрітися з давніми друзями». «Він легко сходився з людьми», – зауважила бабуня. «Особливо з жінками», – погодилася тітуня. «А який накачаний був! Пригадую про нього казали, що на замковий мур йому вилізти було за іграшки». «Я тільки чула», – сказала бабуня, – «що до нього дуже добре ставилися при дворі». «О, так, принаймні королева». Король бо весь час пропадав на полюванні», – вставила бабуня. «На цьому своєму друаде, як там його, ось де він пропадав», – заявила тітуня. «Цілими днями, та й ночувати не часто вертався». «Одну хвилинку», – повторила Маград. Вони обернулися до неї. «Так», – сказала бабуня. «Ви ж усім сказали, що вони брати, і Веренс старший. старши!» «Саме так! І натякнули всім, що...» Бабуня дощевіск щільніше запнулася в шаль. «Ми зобов'язані бути правдивими!» – сказала вона. «А от бути чесними від нас ніхто не вимагає!» «Але ж просто зараз...» Ви говорили про те, що король Ланкру насправді не про що я дійсно говорила, твердо сказала бабуня, то це про те, що ми маємо короля не гіршого за інших і кращого за багатьох, і що в його голові всі клепки на місці, незважаючи на попередні професійні травми. Вставила тітуня. І що дух старого короля нарешті може спочити в мирі. А в нас була весела коронація, з якої дехто навіть потягнув дорогоцінні кухлі, хоча ці кухлі призначалися на допомогу дітям-сиротам. І що таким чином справи йдуть значно краще, ніж могли б. Ось про що я говорила. Ніколи не забивай собі голову тим, що могло б або мусило б статися. Важливо тільки те, що є. Але ж насправді він не король. Але ж міг би бути королем, сказала тітуня. Але ж ви щойно сказали. Та взагалі-то ніхто й не знає, як там воно все насправді. Покійна королева була не дуже вправна в лічбі. А головне, сам він уявлення не має, що він не королівського роду. «І ти йому ні слівця, про це не скажеш. ж? Звернулася бабуня до Маград. Та підняла погляд на місяць, перетнутий тонкими хмарками. «Ні», – сказала вона. «От і добре». Сказала бабуня «Слухай, поглянь на це так Королівські роди теж мають з когось починатися Чому б такому родові не початися з нашого нового короля? Як на мене, він ставиться до своїх обов'язків Значно серйозніше, ніж більшість інших королів Тож він цілком на своєму місці Маграт розуміла, що програла у протистоянні з бабунею дощевіск програвали всі, і єдиний сенс такого протистояння полягав у тому, щоб побачити як саме. – І все ж ви мене вразили чесно, – сказала вона. – Ви ж відьми, тобто ви повинні дбати про такі речі, як правда, традиції, доля і так далі. Хіба ні? «Оце і є той момент, якого ти ніяк не можеш зрозуміти», – сказала бабуня. «Бач, доля має значення, але неправильно думати, що вона керує людьми. Все цілком навпаки». «Нафік долю», – погодилася тітуня. Бабуня кинула на неї, спопиляючи погляд, і продовжила – Врешті-решт ти ж не думала, що бути відьмою легко. Я ще тільки вчуся, сказала маграт. Вона дивилася в далечинь, де над темними торф'яниками світилася нитка світанку. Я, мабуть, піду, сказала вона, світає. Я теж, сказала тітуня Ок. Якщо я спізнюся на сніданок, нашу ширу на хом'ячки порве. Бабуня старанно затоптала останні жарини багаття. Коли ще зустрінемося ми? спитала вона, га? Відьми знічено перезирнулися. У мене найближчими тижнями купа справ, сказала тітуня. Дні народження і все таке, та й купа справ накопичилася, поки коїлися вся ця катавасія. Ну, ви розумієте, ще і з привидами треба щось вирішити. – Я думала, ти їх відправила назад до замку, – сказала бабуня. Да, – Так, вони не схотіли, – невпевнено сказала тітуня. «І коли чесно, я до них уже якось звикла, з ними не так нудно вечорами, і тепер вони майже не галасують». «Це добре», – сказала бабуня. «А як щодо тебе, Маград?» «В цю пору року завжди стільки роботи. Ви не помічали?» – промовила Маград. «О, так». Ввічливо сказала бабуня дощевіск, тоді не будемо домовлятись про конкретний час, еге ж, зупинимося на відкритій даті. Дві її компаньонки кивнули, і коли на королівство рушив новий день, усі вони рушили по домівках, кожна в задумі про своє, кожна відьма сама по собі. Існує поширена думка, що відьми та чарівники не можуть мати власних домівок, але відьмам та чарівників чужі думки хвилюють мало.